Чорт тобі брат, а люце дядько, вельможна жінко. Я не слухатиму твоїх образ, але прошу тебе уважно вислухати мене. Ти бачиш, сюди прибув сам великий султан Сулейман, перед яким дрежить пів світу. А я з тої половини, що не дрежить. З нами наш син Баязид і наша донька Міхрімах. Оте мале та погане. Ми з великим султаном даємо тобі Свою доньку в жони. З кайданів та вродичання? Чорт йому рад. Не перебивай, коли говорить жінка. Аби ж то тебе зроблять пашею. А що воно таке? Дадуть тобі санджак Окраїнний на Дніпрі чи на Дністрі, в Очакові чи в Кармані. Запалися б вони вам усі в сиру землю. Дамо тобі воїнів велику силу матимеш і за все це захищатимеш нас у землю від кримчаків. Байден насторожився. Яку землю? Чию? Нашу, українську. Та ж вона не ваша, і ніколи вашої не буде. Моя земля, така, як і твоя, сказала вже тобі, що я з України. Чом вже не захистила досі України, коли так? Чом допустила, щоб витоптувала орда маленькі і діти? Не вміла, не мала змоги, боролася за себе. За себе, ну-ну. От вигадала з тобою. А якби мене не було, якби той отопленик не обдурив мене та не вловив, тоді й не знаю. І ж так уже штучно, матері його ковінька і султанська донька, і паша, і військо, а ти лиш стій та бережи свою землю. Що ж мушу за це? Сорочку останню, так уже здерли. Шаровари ці ремінні, так і вони ж турецькі, бо доскочив їх на турецькому ж господареві галери. Тоді що? Повинен ти змінити віру, потурчитись, побусурманитись. Та хай мене сара земля не прийме. Я прошу тебе, лицарю, іменем нашої землі прошу. Байдар, вучку ступну, на маленьку роксолану, мов би хотів задушити цю кволу жінку. Не віру, твою погану на всіх вас. І плюнув їй під ноги раз і вдруге. Роксолана зойкнула і відсахнулася, але не від розсатанілого козака, а від холодного голосу, що твердо пролунав за шовкових завісок султанської електрики. Веління султанові виконувалися негайно. «В'яжіть його!» і довкола байди вмить завирувало. Навіть і мами підступили ближче, повторюючи вдоволено султанові слова, бо ж вони були, мов би, прочитані з книги книг Корану «Візьміть його і зв'яжіть». Бо він не вірив у Аллаха Великого. Та не від цих слів зойкнула Роксолана, не вони були страшні зв'язаного можна розв'язати, ув'язненого визволити, але мертвого не воскресиш ніколи. А Ченгелемек означало повісти на гаку, і нема рятунку. Вже байдус повели сирицею і потягнули геть. І мерщій відвезуть на галату, І кинуть з високої вежі, В стінах якої стирчать величезні ржаві гаки, І він конатиме на одному з них день, І два, і три, І вже не знімеш його звідти, Бо ж однаково умре, загине. Кінець. Боже, Боже, нащо він так, Нащо плюнув їй під ноги, А вже коли й плюнув, то хай би в лице, Вона для того, що її шмак відслонила б, Так їй треба, так їй треба. Роксолана знесилено похитнулася, мов би, зламалась. Здоровенні євнихи, які несли лектику, підхопили султаншу, помогли їй сісти поряд Сулейманом. Той махнув, щоб прямували до карети. Все мовчки. Не озивався до хазики жодним звуком. Вона до нього теж. Не благала милосердя для нерозумного козака, не благала і не вимагала нічого. В постелі, в обіймах, на самоті з зорями і темрявою, могла просити у султана хоч цілий світ – обіймаючи Сулеймана руками ласкавими, як шовк, знитямлюючи його, перетворюючи з володаря на раба. Але все те затаєно, в прихованості. У своїх жіночих володіннях наложі своєї любові й ганьби, а не при людну, не при візирах, при муфтіві, при імамах і яничарах. Тут султан мав бути неприступним навіть для неї. Тут всемогутній повелитель тільки він єдиний і завжди. І хай вірять у це всі І перед усім він сам А вона Мала б упасти перед ним на коліна Ридати, битися об брудний камінь